See... Esan bezala pertsonen trafikoa eta sexu esplotazioa izanen dugu aipagai orain eta telefonoz bestalde dugu jada Ariane Etxeberria. Kaixo Ariane egunon horixe e, bueno, da bihar antolatu duzuen jardunaldiaren gai nagusia ez da, seksu esplotazioa, e, pertsonen trafikoa, prostituzioa, e, kontaiguzu pixkatso bat e, zertan datzan e, biharko hori ala da, bai, e, bueno, gu e, asmagenukan e, azarako goita bosti inguruan ba, bueno, emakumen e, aurkako e, indarkeriaren kontrakoguna denez, eta bar, mm -hmm. ba, zerbait egitea, ez, horren inguruan, eta bueno, ba, munduko medikuak e, elkartea, ba, gurekin zen harremanetan orain dela, eia bete pare bat, beraiek, e, horrelako trataren inguruko jardunaldi batzuk egin indituztean, hainbat.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 pero se tan avarmenagoa dela eh, gazteen artean prostituziaren konsumoa ez, Berezeki urta hoetan, ba, nalabait eh honditu dela. Eta bueno, boz, horrekin kontatuta ere bai, ba bueno, guk eh nalabait ba, horrelako jardunaldi batez eh piska bat ezabaidatzeko honen ingurda, guri berezekik bakezkatzen gaitu, ez? Nola bait, eh? Nalabait eh gasteria, jakita gasteria eta gehiagora biltzen tuela horrelako horrelako mm -hmm. e, pues, kontsumoak edo bai, bai, eztatela e, ez ez dela bakarrik mm -hmm. pertsona elduen edo e, kontu bat baizik eta gerozetageiago gazteak hasiak direla e, prostituzioa kontsumitzen eta zuek mm -hmm. zeuek kaleratu dituzuea hainbat datu nahiko keskagarriak ez munduan vai, 2 milioi persona vai. baino gehiago mugitzen vai. dituen trafikoa dela, personen trafikoa 6 milioi dolar e, mugitzen dituela urtean, beraz e, bueno, e, arazoa gukuste baino la Arriagoa da, ez da? Bai, bai, bai eta gure inguruan, ba, zoritzarretz ere ematen da, ez? Uh -huh. Badirudi, ba, gure mundu modernu honetan, ez? Baina, bueno, zoritzarretz, giza ba, e, gizaskubiden ba, urrak eta ez, larria ematen dela gure inguruan, ere, bai, ez? Askotan, E, agian pues, prostituzioa konsumitzen duten pertsona, ba, ez dira konsiente ba, nolakoa den emakumeoien e, e, egoera mm -hmm. e, nola torri biden, e, nola tratatu bat bizaten biden, nola eta bueno ba, guk, mm -hmm. ba, nola baita horren inguruan ez da bat pistea edo e, interesgarria ditzen zitza egunez mm -hmm. berri prostituzioaren fenomenoa ez daigu urrun geratzen ere, ez? Mm -hmm. eta bueno ba Bye ezagutzen dugu... Eta, ez, ez? uh -huh. eh, well. eh, ezagutzen dugu... Eta, ezagutzen dugu negozioa, edo badakigu egiten dela, baina askotan ez dakigu barrutik e, nolakoa den ba, nondik Rina. datozen emakume hauek zen gehienak geien, mm -hmm. e, bueno, kanpotik ekartzen dituzte askotan bai. e, mehatxuen bidez e, ba, ba, bortxatuta ekartzen dituzte edo, edo engainatuta ez? Horrelakoa izaten da e, ba, emakume hauen egoera, ezta? da? Bai, bai, bai mm -hmm. ala da, ez? E, ikusten dugu Ba, hori, pos, fenomeno prostituzioaren barroan, e, giza eskubiren nahi bat urraketa ematen direla, eta bueno, ba, larri, larrien arian, hau izan daiteke ez. Mm. Dola, e, behartuak diren, ba, prostituzioan sartzera, eta bueno, eta ba, mehatzatuak izaten dira. E, Ze zaitasuna dagoen horrelako, e, bueno, marzia sarekin edo sartzeko, e, horrelako gauzak e, desartikulatzeko, eta ba, ba oso oso zaia da ez? Eta gainera, pues jakinda e, so, negozioa den, ba, bai. ba areta zailagoa, ez? <hum> eta beraz, hori e, bueno, ba, argi usteko, eta eta hori mai gaineratzeko, zuek e, biharko jardunaldi hori, biharko e, ekimen hori sentsibilizaziorako sen, sen eta herriflexiorako jardunaldia presatu duzue. Eh zer zer eginen duzu edo, edo ze, ze ekimen bilduko ditu biharko jardunaldi? A beridea, eh, e, san duda bezala, ba munduko medikuekin batera eingo dugu, eh uh -huh. e, beraiek e, gertutik ezagutzen dute horrelako fenomenoa hainbat jargon aldi egin dituzte, eta bonalde batetik e, labur metrai bat e, preditatuko da. Mm -hmm. e, labur metrai hau e, ma benlo zanok e, zuzendariak edin zuen e, munduko medikuentzat Eta bueno, labur metrai honetan ba, ikusten da nola bait e, neska baten es, e, esperientzia. Esposila betes egon zen baitua Madrilen. Mm -hmm. Eta, ba, ba e, zortzideun gizon bainegoiagorekin e, gotera behartu zuten, eta bueno, pizka bat e reflejatzen du eta bueno nahiko ba, hori ba eta ezabiderako mm -hmm. eh pues e, ematen du ez horrelako labur bat eta geran bat dinamika plantatuko dituzte ez <coughs> hori pues e, lantzeko fenomeno hori se iruditu daukagun e, ba, prostituzioan dabiltzaten emakumeetak mm -hmm. eta bueno pos, horren inguruan eta tratarekin zehaski Ba, ba zenolako irittzea daukagun, zenolako sensazioak edo transmititztzen digun horrelako trafikoa egotea eta horrelako Ego erak e, ematea gure gure gizartean ez? Ederki, mm -hmm. eta hori beraz, e, bi hara atxaldeko seietatik aitzinera izanen da, ezta da? E, eta gainera, e, uste dut gaztei zuzendute agonen dela, amasei urtetik gorako pertsona guziei, ez? ez a, ateak irekite izanen dituzte e, e, bertaratzeko, ez da? Bai, bai, Eta non izanen da, e, jardunaldia? Kulturgunean. Kulturgunean, e, horre, e, horre, udaletxean, ez da? Bai. Osongi. Erkiba, e, Ariane Txeverria, mili esker gurean izateagatik, e, on beraz biharko jardunaldi horretan, ea jende asko urbiltzen zaizuen, eta urrengor arte. Mili Aio. Aio.